Хочеш жити, свиню? Марзар закамінів. Жах не давав говорити очі, як два судна. Тачик пішов. Де покоївка? Оно. Мірчиківнув. Пані Уломиса, обцась. Тікай, дурепо. й ми не мудрі. Айно. За хвилину рвонуло. Та вже їх не було там. Тільки вчорашня газета, палюючись милоскип, дурно котилася з вітром сади і дерева. Сніг тане, Тече і мовчить. Сніг лопати Заштриховує Чорні папери дерев, Мовчки, як песик, Зрає шакалів, як лис. Де ти видів Білого лиса, пусте? Чуй і мовчи. Лопати сніг, нетривалий, Тане. Але як він перевертає душу? Як він там, У глибинах, Творить свою Веремію, Твою єдвабну красу. Тебе заливає Гарячий промінь, полум, Буря вогню. Відчуваючи сніг, Відчуваю тебе, Оксана. Твій голос, губи, Волос, тебе цілу. Беру в обійни І мну, як глину, І ліплю з тебе зиму. Зима гарна Зі снігом. Ляня, Паде у сніг. Чудик з неї так само у сніг паде. А сніг не паде. Лежить ліниво. Я відчуваю. Пуйка зблід. Ти? Я. Ти? Я. Я. Я, я пуйка, я. А хто то? То твоя смерть. Но, правда. Та чо? Клич до хати. А ну-ну. Си подивим, у мене зварилась дитина. Ми дітей не їмо. Ні, ще півроку тому. І що? Ні, так, кажи. Що казати? Чому? Бо мені заплатили. Чи пригрозили? І це. Але ж ти спав, їв, пропихався, а я там. І ти ж знав, сука, знав, що я є винен. Я вже покутував. Дитиною так, більше не буду мати. Був хлопчик, хлопчик на мене схожий. У чому на тебе лицем? А чужі гроші не гріють. Ти це затямив так. А бог буком не б'є, затямив так тачику так. О, чую, пуйку, що був колись солодко було нам. Солодко, невимовно. Боже, мій золотий, як то минає все. Як то все проминає. Тачек сивий, як ніч, і як ніж вже щербатий. Де вітасик у тюрмі? Та ну, правда. І цікаво, за що? Вбив когось на машині. У селі? В Чернівцях. Тата не викупив? Ні, тата вже нема. Тачик сів на поріг, місяць світив на поріг і кидав сріблом, їм обом у лице. — Де моя мама? Дома. — А дома що? — Маєш сина. — Що? — Що ти сказав? — Маєш сина. — Вона? Тачик побіг. Порохами через дерева, шутром, по через кущів, глину, тверді горіхи. Гранато лиши у траві. Мірча сховав у кишень і подався в карник. «Можна є тут усіній?» «Може, до хати?» «Та ні. Лиш не курить. Ну, а як же? Що у вас з вухом?» «Пусте. А дива жінка кличе?» «Ага. Пуйка побіг до хати. В хаті курів самосад, думав, курва, до ранку». Мабуть, найчастіше на цьому світі мати крила і бути мухою. Коротко, сильно, солодко, страшно, пусте. Та я написав. Написав, а потім відчув безвість цієї правди. Хочемо правди, кричать. Ви хочете правди, але про когось? Про себе правда гірка, і кожен тримає її про себе. Як був малий, мріяв утнути роман. Був на початку дороги, мав перейти людостав, ще не міг підоймити. Ловлю себе на тому, що пишу одну книгу тільки одну і єдину сорок тисяч дзеркал, відбиваючи світ, відчуваючи сніг. Мар'ян каже, що тата його зневдах, а Юля любить тата. Любить, бо він помер Померлих треба любити Це легко Важче любити смерть Та найважче живих Не мороч голову нам Нитка сюжету пропала А ти про Мар'яна, про Юлю Читає, масакрує В лабіринті задуха Дай мені руку виведе, чуєш? Мене на чисту воду, на лід, без моря на голос безротих мечів. Про Оксану, про Ляню. Про кого ще? Читат замаскрує. Те, що тесть моя мама. Моя мама – це сніг. Жменя чистого снігу мені на дорогу. Він цілував її губи, очі і руки. Мама бездумно сиділа на Лужкови. Та робила курудзи. Замашченими руками. Маму казали лишити, Та я забрала. Ауріка поправила ковдру. Малий уже спав. Ти в мене мудра, А я так. Тачик нарешті роззувся, Цілував мамі руки і очі. Бездумний усміх з'явився на її губах, Вляклих аж ніби чорних. А як пося? Зара, може, прийде. Ліпше не треба, та що? Будеш їсти, а йно буду. Про чомусь не згадав, повечері мовив.